«Ідучи до партійного сітку, який тепер став мені пунктом телефонних переговорів, я думав про акваріумних риб, що жили у підвальному приміщенні мого будинку. Чи вони чують весну?» Саксофоніст, котрий грав у підземному переході над порожнім капелюхом, чув її безпомильно. І я кинув йому на почин святого Володимира. Кинув у капелюх червоне сонечко, адже так називали князя аби воно світило у похмурому підземелі і нагадувало про весну. Зі ще не капли, та Козаченькові уже пахне мандрівочка. О тому Козаченькові, що йому випадає дорога, і я закохано обмітаю сніг зі своєї попелюшки, але цілком можливо, що мені доведеться мандрувати з нею у парі. Дякую, пані Надію, за віник. Як там наш пан? Ігарко? На місці? А вже ж розбудовує державу і ніяк, бідолаха, не розбудує? Думаю я собі, бо одному все-таки важко. Один у полі не воїн. Він цей бравий вояка Ігорко Сердюк. Увесь обклався газетами. Це ж скільки людей їх пишуть, а він сірома мусить читати їх сам один. Мусить бідолаха вишукувати, що там пишуть про його партію. Та саме завдяки газетам він, мабуть, і згадав те, що мав мені переказати». «Слухай, старий!» – жував він слова разом із м'ятною жуйкою. «Тебе давно шукає кіт?» «Який кіт?» – витріщив я очі на ігорка. «Мені що цього бракувало?» «Та не кіт, а...» Він витяг із рота жуйку. «Кріт! З відомостів!» І дзвонив Сокирко, головний редактор ВВ. Я на хвильку замислився, куди мені спершу передзвонити, і вирішив, що кіт хай ще половить мишей. А дзвінком до сокирка я, мисливець невдаха, можу вбити відразу двох зайців. Уже при самій згадці про любого друга сокирка, з яким ми з'їли пуд разом із пивом і раками, ще в копсомольських газетах, мені ставало весело. Та й хто б це міг стримати усмішку, дивлячись на сокирка, тобто на його довгобразу кобилячу голову, позичену у Фернанделя. Тепер мій любий друг і колишний комсомолець Фернандель виявився великим ЦБ, бо секретарка довго допитувалася, хто і в якій справі турбує. І я хотів було сказати англійською, що дзвонять із Голлівуду, хочуть запросити симпатягу Фернанделя на роль червоної шапочки. Але потерпаючи, що Сокиркова, секретарка, не такий поліглот, як я, сказав, що турбує генеральний прокурор у справі майбутнього підпалу редакції. У слухавці відразу заграла музика, а відтак почувся знайомий голос. «Сокирко слухає!» «Справді?» – здивувався я. А мені здалося, що Сокирко давно став неслухняним хлопцем, тому й довелося покликати на правоохоронні органи. «Ти влучив у десятку!» – не образився він. «Саме про це я й хотів з тобою поговорити». «Про що?» «Про вбивство» сказав Сокирко. «Убивство? Мені зробилося недобре». «Це гиба!» – буркнув Ігорко, який очима стримів у газеті, а вухами в нашій розмові. Від цікавості він навіть перестав жувати. «Справа серйозна. Ти сам приїдеш чи прислати машину?» Сокирко зробив широкий жест. «Знає наших. Краще прийшли, бо мою прикидало снігом». Добре, кажи, де тебе забрати. В ЦК. Я намагався жартувати, але відчував, як від хвилювання гіркне в роті. Маю до тебе зустрічне прохання. Щоб я насвітився по всяких жеках, дізнайся, будь ласка, хто є власником ось такої квартири. Я двічі повторив адресу. Тільки прошу тебе, без шуму. Не вчи їсти печеного. Через 20 хвилин виходь на вулицю. «І не зв'язуйся з тими партіями, бо не відмиєшся. Скоро вибори!» Він поклав трубку. Та найцікавіше те, що Горко Сердюк, який, звичайно, не чув Сокирка, раптом сказав. «Слухай, стай! Якщо вони сватимуть тебе на оботу, не зв'язуйся з ними!» «Краще, іди до нас!» Ця жовта газетка заз... «На бундючася, а завтра лопна, як бульбашка!» І створили тільки підвибаї!» «Світ ловив мене, – сказав я, – та згодом переконався, що смертним не личить позичати у геніїв крилатих слів, бо для цього і самому треба мати крила. А посадив мене на грішну землю мій такий любий друг Фернандель. Він гречно зустрів мене своєю кобилячою усмішкою. Я страх, як люблю коней, у просторому кабінеті. Потім завів у задник невеличку кімнату з баром і холодильником. «Що тобі? Чай, каву, пиво з раками?» Сказав я, пам'ятаючи його давню пристрасть. Але раків у нього не було. То я погодився на коньяк. І коли перша хвиля тепла скинулася в жилах, Сокирко розшифрував мені загадкові запросини. Я хочу, щоб ти очолив у мене відділ убивств. Він так і сказав. Не відділ права чи там криміналістики або силових структур, а вліпив у самісіньке око відділ убивств. У мене відлягло від серця, я спитав весело. Хіба в газетах вже є такі відділи? О, мої є, сказав він. Причому це має бути наш козир. Треба ж у щось загортати оте лайно, яке нам нав'язує інвестор. Ну, ти мене розумієш. Розумію, але я вільна пташка. І вже давно. <хи> вільна пташка. Пхикнув сокирко. Ти мені ще святе письмо процитуй. Подивіться на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, а живуть собі. Чи як там? А ти знаєш, що в Європі... Лише двоє людей вижило на творчих хлібах. Це Макс Фріш і Фрідріх Енгельс, здивувався я. Макс Фріш і Фрідріх Дюренмат. Сокирко пропустив шпильку вуха. Чудово, Фріш, Дюренмат і Крайній, сказав я. Отже, їх усе таки троє. Троє відважних поросят. Ні, не погодився Сокирко. Третьому я пропоную 700 баксів на місяць. Він намагався застерегти мою реакцію, і я справді ледве не захлинувся, та миттю опанував себе і сказав – 800. Добре, 800, – погодився Сокирко. Плюс гонорар і штука чистими. А головне романтика, – сказав я, – ходиш собі по моргах, тюрмах, ментах. «От бачиш, ти ловиш усе на льоту, зрадів Сокирко. «Я знав, що від ділубив спотягнеш саме ти. Де тобі ще стільки платитимуть?» «Так і це правда», – сказав я. «Що?» – не зрозумів Сокирко. «Що ваша газета проіснує лише до виборів», – линув я на нього холодною водою. «Дурниці! А якби навіть і так, то це тебе не обходить». Адже ти не хапаєшся за роботу. Ти ж тільки зрадієш, коли газета лопне, правдаш? Він тримав удар честю. І потім Андрію. Я ж не пропоную тобі відділ транспорту чи промисловості. Ні, робота паскудна, це правда. Зате ж скільки вражень, скільки цікавого матеріалу. Сам дюринмат позазрив би. І від дзвінка до дзвінка? Та боронь Боже! Для тебе я зроблю виняток. Два матеріали на тиждень і до побачення. Ну, звичайно, матеріали... Цвяхи! Автомобіль я тобі не обіцяю, але талони на бензин регулярно. У нас своя заправка. Я подумаю, він ще подумає. Та ти не уявляєш, що це за робота. Та вже сама Максива чого варта. З нею ти ногою відчинятимеш двері міністра внутрішніх справ і того дядька, яким ти назвався, коли до мене дзвонив. У цьому щось було. Мене, хай йому чорт, іноді розслаблює надмірна фантазія. Я вже уявив собі, як іду широким коридором, потім ногою відчиняю важкі двері і тицюю генералам підніс своє посвідчення. Спокійно, хлопці, я із відділу вбивств. Де ви вчора були між сьомою і дев'ятою вечора? Може і справді якийсь місяць-другий попрацювати, а там воно покаже. Зрештою, це не клітка, з якої не можна вилітати, до тих птахів у небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у комори. мабуть, твоя правда, сказав я. Ти про що? У Європі лише двоє людей вижило на творчих хлібах. Ще був у Братиславі мій друг Рудо Слобода, але він повісився. Ти вже мислиш, як справжній криміналіст, зрадів Сокирко. Що роду Свобода повісився? Причому давно? Отже, згода: може тобі потрібен аванс? Він уже майже накинув зашморг на мою шию. Я знаю, що за оті політичні побрехеньки, які ти пишеш, теж непогано платять, але повір мені, то невдячна справа. Твоя газета кишить такими побрехеньками. Я тобі пропоную інше. Можна подумати пару днів? «Ні, ти зануда!» Сокиркові уривався терпець. Перед ним стелиться широка дорога, а він обирає вузенькі стежки. Він свідомо зумисне чимчикує узбіччям. Я спробував уявити собі широчезну, залиту сонцем дорогу, якою віднині вирушу у світлу далечінь. Але натомість побачив лише просторий коридор. Ось я висаджую ногою добові двері, спокійно, руки на стіл, Панове генерали, де ви були тоді, як напівмертвого поліглота швидка завезла у відверезник? У нього лишилася крапля крові, а ваш задрипаний санітар витягував її з вени брудним шприцом. Мовчати, я ще не все сказав. Хто дозволив отому покидькові співати Шевченкові думи у вашому смердючому кублі? Певна річ йому сказали, що впіймали націоналіста, і співав він навмисне. Але ж, панове генерале, тільки ж не Шевченка. Цього я не можу простити вам. Можу пробачити те, що в мене досі після різкого руху темніє в очах. Можу пробачити все. Але не думай. І я пристав на сокиркову пропозицію. Він таки умовив мене, хоча я чхати хотів на його штуку. І дармовий бензин, перемішаний з кров'ю. Не можу сказати, що все це було зайвим для мене, Однак найдужче зворушило те, що Сакирко у ці непевні часи простягав мені свою руку, і я не міг її відхилити, і я не міг відштовхнути цього сумно усміхненого Фернанделя. «Добре», – сказав я, – «вступимо на широку дорогу». «Ти дізнався про те, що я просив?» «Звичайно». Він пішов до свого робочого столу, на який міг би сісти вертоліт, і приніс мені, вирваний з настільного календаря, Аркушик. «Ярчук Саватій Данилович», – прочитав я і розгублено глянув на Сокирка. «Це все? А ти більше нічого не просив?» Справді, моє запитання було безглуздим, адже я хотів дізнатися, хто є власником квартири. Але тепер, дивлячись на цей Аркушик, відчув розчарування. «Ярчук Саватій...» Тут розгубився б. Не лише професійний Нишпорка, а навіть завідувач відділу вбивств найпопулярнішої столичної газети. Кінець п'ятої глави